Знов кинулися на Україну, пішли на полісся аж до Пінська По замерзлих ріках і болотах, сягаючи місць найнеприступніших Вивели 80 тисяч бранців, але при поверненні під Ольшаницею Наздогнав їх великий гетьман литовський, князь київський Костянтин Острозький, Побив татар 24 тисячі, серед них турків 10 тисяч Два литвини впіймали татарського мурзу Малая Острозький звелів повісити царевича на сосні і нашпикувати стрілами. Але року 528-го знову скочили татари на поділля і забрали ясир. Року 530-го дійшли кримчаки аж довільно і спалили його. Року, Роксолана підняла руку, досить. Від цього моторошного переліку можна збожеволіти поки вона тут народжувала султанові синів та приміряла коштовності, за які можна купити півсвіту. Її земля стогнала і спливала кров'ю. Чи знала вона? Хіба не казала їй про це зловтішаючись Чорногуба-Валіде? Хіба сам Сулейман не згадував про свою провину перед нею за дії кримських ханів? Все знала, але була заклопотана тільки собою, рятувала власне життя. Тоді взялася рятувати душу, Боролася, щоб не втратити людської подоби, зберегти свою особистість Тоді захотілося вознесіння над усією ницістю цього світу Над підніжками султанського трону Може і над самим султаном, бо ніхто і нічого не співмірне тут з ним, окрім неї Попервах, може, хтось співчував їй, може, жаліли її Тепер тільки дивуються, заздрять і ненавидять Хай подивуються але як вона могла забути про рідну землю? Пам'ятала тільки своє власне, батьківський дім стояв перед очима В сонячнім сяйві, мов золотий сон. Та матусин голос виспівував їй дитячих колесанок І цінькала з густих батьківських вільх маленька пташка звана Прилинь. А вся її велика земля, мов би, забулася, пойнялася туманом. Відійшла кудись в небуття, згинула, пропала для неї навіки, навіки. «І що там, не зосталося вже й людей?» – тихо спитала Роксолана, чи то Баязида, чи то Гасана. Тоді повернулася все ж до сина. «Чути, бодай, одну нашу пісню там?» – Баязид стенув плечима. «Гасана, гас каже він усе бачив». Люди тулиться до городів, там його і загрібають, крімчаки», – сказав Гасана. «Справжні козаки йдуть у степи, підстерігають ворога там, щоб при нагоді улузати». Козаки? Що це за люди? Невпокорені, вільні, як вітер, лицарі. Бувають над ними і воєводи часом, як той же князь Острозький, чи воєвода Петвич або якийсь Дашкевич, що сам кажуть, схожий на татарина, і знає мову татарську і османську. День тут, день там, невловимий, як характерник. Та здебільшого козаки збираються в невеликі ватаги, з безіменними ватажками. Кожен сам собі пан, сам собі свиня. Добираються вже й сюди. Палили не раз ці Доскакували й до Стамбула. В чому же я не знала нічого? Ваша величність, ви не питали, я не казав. І ви бачили тих козаків? Бачите, не бачили, а чути, чули. Нас теж вважали за козаків». Бо які б це османці наважилися так вглибитися в чужу землю? Хіба вас було мало? Два десятки, та й уже? Боже, милостивий, боязида, і ти не боявся? Шахзаде гмикнув, ще б йому боятися, коли він султанський син. Що ж я можу зробити для своєї землі, Гасане? Забідкалася Роксолана геть розгубившись від лихих вістей, які так несподівано звалилися на неї. Чим тут зарадити? А що можна зробити? Полежити в спокої, ото було б найліпше. Та хто ж на цім світі дасть спокій землі або людині? Ваша величність питає царевича, чи чув він пісні на Україні? Може, мало ми там були, може, надто швидко скакали, що не почули пісень, але почути їх можна і тут». «Навіть ми, яничари, складали кожен свою пісню, хоч то пісні такі, що їх не може й повторювати. А невільники? Ви чули їхні пісні, ваша величність?» Вона хотіла сказати, «Я сама невільниця, і сама тужу, і співаю, співаю, і тужу».